Lektion 20. Hur mycket kostar det? Snart fyller Lisa 22 år. Hon vill då bjuda några vänner till sin lilla lägenhet. Men hon saknar ett riktigt matbord, så hon åker till en möbelaffär. Kan jag hjälpa till? Ja, jag skulle vilja ha ett matbord och några stolar. Jaha, här har vi ett jättefint matbord. Det är av trä och nu är det rea. Nej, det är för stort. Jag behöver bara ett litet bord. Min lägenhet är ju så liten. Du kan ta det här bordet. Det är lagom stort och ser modernt ut. Jaha, det är verkligen snyggt. Hur mycket kostar det? Det kostar 5000 000 yuan. Så mycket! Nej, har ni något billigt matbord? Du kan titta på det här. Litet och fint. Det är av metall och plast- och det kostar bara 400 yuan. Det blir jättebra, men det tar jag. Och stolar, hur mycket kostar de där stolarna? Vilka? De? Ja, ah, de kostar 50 yuan styck. Jag behöver fyra stolar. Det blir 600 yuan sammanlagt. Med bordet förstås. Okej, okay. kan jag betala med kort? Ja, det kan du. Du kan följa med mig. Expediten visar Lisa till kassan.